Коробка на коробці, повні консервів, помідори, персики, боби, абрикоси, консервована шинка, солонина, сотні літрів води в 45-літрових пластикових каністрах, паперові рушники й тарілки, туалетний папір, поліетиленові мішки для сміття, набиті ковдрами. Чоловік схопився руками за голову. «О Боже!» Сказав він Озирнувся на хлопця Усе гаразд Спускайся Тату Спускайся, спускайся і побачиш Чоловік поставив лампу на сходинку Піднявся і взяв хлопця за руку Ходімо Усе гаразд Що ти знайшов? Я знайшов усе Усе Завжди сам побачиш Він повів хлопця сходинками піднявся і ливу пляшку вище Ти бачиш? Бачиш? Що це, тату? Їжа. Зможеш прочитати? Груші. Тут написано груші. Так. Саме так і написано. Саме так. Стоячи, він майже сягав головою стелі, Різко нахилився під зеленим металевим ліхтарем, що звисав на гаку зі стелі. Він тримав хлопця за руку, і разом вони пройшли повз ряди картонних коробок із трафаретними написами: перець чилі, кукурудза, рагу, суп, соус для спагетті. Багатство зниклого світу. "Чому це тут?" запитав хлопець. "Воно справжнє?" "Отак, справжнісіньке". Чоловік стягнув одну з коробок. Роздер її і дістав банку персиків. Це тут, бо хтось думав, що воно знадобиться. Але вони не змогли цим скористатися. Ні, не змогли. Вони померли? Так. А нам можна щось звідси взяти? Так, можна. Вони хотіли б, щоб це взяли. І ми хотіли б, щоб вони взяли. Вони були хороші? Так, хороші. Як ми? Як ми, так. Тоді все гаразд. Так, усе гаразд. У пластмасовій коробці виявили ножі, пластиковий посуд, столове срібло та інше кухонне начиння. Консервний ніж, несправні ліхтарики. Чоловік знайшов коробку з різними батарейками і узявся їх перебирати. Здебільшого глибкі від кислоти, що роз'їла метал але деякі видавалися цілком нормальними. Врешті-решт, один ліхтарик запрацював. Чоловік поставив його на стіл і задмухав лампу. Відірвав бортик від відкритої коробки і розігнав ним дим. А потім піднявся з і опустив ляду. Тоді повернувся і глянув на хлопця. «Що ти хотів би на вечерю?» – запитав він. «Груші». Прекрасний вибір, хай будуть груші. Зі стосу паперових мисок у поліетилені він узяв дві і поставив їх на стіл. Розіслав матраци на ліжках, відкрив картонну коробку з грушами, витягнув звідти банку, поставив на стіл, а тоді затиснув кришку ножечком і покрутив коліщатку. Глянув на хлопця. Той тихо сидів на ліжку, досі у ковдру, і спостерігав. Чоловік подумав, що й сам не до кінця усвідомлює, що відбувається. А раптом насправді вони наступної миті прокинуться в темному, вологому лісі. Це будуть найсмачніші груші у твоєму житті. Найкращі. Ось побачиш. Сіли поруч і з'їли банку груш. А тоді банку персиків. Облизали ложки та, нахиливши банки, випили солодющий сироп. Потім перезирнулися. «Ще одну?» «Не хочу, щоб у тебе заболів живіт». «Не заболить». «Ти довго нічого не їв». «Знаю». «Гаразд». Він уклав хлопця спати, погладив його брудне волосся, що розсипалося на подушці, і укрив ковдрами. Зійшов сходинками і підняв ляду. На дворі вже майже стемніло. Він пішов у гараж, узяв наплічник, повернувся, Ще раз роззирнувся і потім спустився сходинками, загрюкнув ляду і запхав ручки плоскогубців у важку внутрішню скобу. Ручний ліхтарик уже тьмя Чоловік передивився запаси та знайшов декілька ящиків з очищеним бензином у 4-літрових каністрах. Дістав одну, поставив на стіл, відкрутив кришку і пробив викруткою фольгу. Потім зняв з гака ліхтар і наповнив його бензином. До цього саме знайшов пластмасову коробку із запальничками, і тепер за допомогою однієї з них запалив ліхтар, відрегулював полум'я і повісив його на місце під стелю і сів на ліжку. Поки хлопець спав, він методично переглянув запаси: білизна, светри, шкарпетки, таз із неїржавної сталі, губки та бруски мила, зубна паста та щітки. На дні великої пластмасової банки з болтами-гвинтами та різним залізячем він знайшов дві пригорші золотих південноафриканських керугарандів у полотняному мішечку. Висипав їх на долоню, перемішав пальцем, роздивився, а потім згріб назад у банку до інших залізячок і поставив її на полицю. Він передивився все, совуючи ящики та коробки з одного місця кімнати в інший. Виявив сталеві дверцята, які вели в другу кімнату, де зберігалися пляшки з бензину. У кутку біотуалет. У стінах вентиляційні труби в дротяній сітці, а на підлозі дренажні. У бункері потеплішало. І чоловік зняв куртку. Усе оглянув. Знайшов коробку з пістолетними патронами і три коробки з патронами для гвинтівки. От тільки самої зброї бракувало. Обдивився підлогу, підсвічуючи собі електричним ліхтариком, і перевірив, чи немає в стінах потайних ніж. Невдовзі вже сидів на ліжку і їв шоколадку. Зброї не було. І вже не буде. Прокинувся під тихе сичання газової лампи угорі. Вона тьмяно освітлювала ящики, коробки, стіни бункера. Не розумів, де він. Лежав, укрившись курткою. Потім сів і поглянув на хлопця, що спав на іншому ліжку. Спав без взуття, хоч не пам'ятав, як його знімав. Дістав черевики з-під ліжка, взувся, зійшов з ходинками, витягнув плоскогубці зі скоби, підняв ляду і визернув на подвір'я. Ранок. Поглянув на дім, а потім на дорогу, і коли вже збирався опустити ляду, завмер. Туманне сіре світло на заході. Тобто вони проспали всю ніч і наступний день. Опустив ляду, міцно закріпив Плоскогубці, спустився і сів на ліжко. Поглянув на харчі. Раніше чоловік готувався до смерті, а тепер уже не збирався помирати. І це треба було обміркувати. Будь-хто може побачити ляду на дворі і одразу здогадатися, що це. Треба вирішити, що робити далі. Це не в лісі ховатися, геть інше. Урешті він підвівся, пішов до столу, встановив на нього маленьку газову плиту з двома комфорками, запалив її, витягнув сковорідку та чайник і відкрив пластикову коробку з кухонним начинням. Розбудив хлопця, перемалюючи кавові зерна, в маленькій ручній кавомолці. Син сів на ліжку і роззирнувся. Тату? — запитально гукнув він. «Привіт! Зголоднів! Мені треба в туалет! Хочу пісяти!» Чоловік лопаткою вказав йому на низькі стелеві дверцята. Він не знав, як користуватися біотуалетом, але це їх усе одно не зупинить. Надовго вони тут не затримуються. Та він збирався відкривати і закривати ляду тільки в разі потреби. Хлопець зі спутаним від поту волоссям пройшов повз нього. «Що це?» – запитав він. «Кава, шинка, печиво». «Ого!» – сказав хлопець. Він перетягнув рундук у простір між ліжками. Накрив його рушником і розставив тарілки, чашки та пластикове начиння. А ще миску з печиво, накриту серветкою. Тарілку з маслом і банку згущеного молока. Сіль і перець. Подивився на хлопця. Той стояв ніби задурманений. Чоловік приніс із плити сковорідку і видалкою поклав шматок підрум'яниної шинки хлопцю на тарілку, а також омлет і кілька ложок тушкованих бобів, а потім налив каву в чашки. Хлопець поглянув на нього. «Уперед, бо охолоне». «А що, їсти першим?» «Що хочеш?» «Це кава?» «Так, ось». Намасти маслом печиво. Отак. Добре. У тебе все гаразд? Не знаю. Почуваєшся добре? Ну, так. Що тоді? Як гадаєш, нам варто подякувати цим людям? Цим людям? Людям, які дали нам усе це. Ну, так гадаю, можна подякувати. Ти подякуєш? «Чому тобі б не спробувати?» «Я не знаю, як». «Знаєш. Ти знаєш, як сказати «дякую».» Хлопець сидів, утупивши погляд у тарілку. Здавалося, розгубився. Чоловік уже збирався сказати сам, коли почув сина. «Шановні люди, дякуємо вам за всю цю їжу і решту. Ми знаємо, що ви зберігали це для себе». «Якби ви тут були, ми нічого не їли б, хай які голодні були б. І нам шкода, що ви не змогли цього з'їсти, і ми сподіваємося, що тепер ви в безпеці, на небі, з Богом». Хлопець підвів очі. «Так, добре?» – запитав він. «Гадаю, так добре». Він не хотів лишатися в бункері на самоті. Сновигав за чоловіком подвір'ям, поки той носив пластикові каністри з водою до лазнички в задній частині будинку. Вони прихопили також газову плиту та кілька каструль. Чоловік нагрів воду і вилив у ванну, додавши туди ще води з каністер. На це пішло багато часу, але він хотів, щоб вода була справді теплою. Коли ванна була майже повна, хлопець роздягнувся і, тремтячи, вступив у воду. Та сів. Кощавий, бруднющий, голий. Охопив руками плечі. Кімнату освітлювало лише блакитне зубате кільце комфорки. Що скажеш? запитав чоловік. Тепло достату. Тепло достуту? Так. Звідки ти взяв це слово достоту? Не знаю. Добре, тепло достоту. Він вимив його брудне сплутане волосся, а тіло намилив губкою. Злив бруднющу воду, у якій сидів хлопець, і вилив на нього свіжу й теплу з каструлі. Далі обгорнув тремтячого сина спочатку рушником, а потім ковдрою. Розчесав йому волосся і поглянув на результат. Пара навколо хлопця скидалася на дим. Усе гаразд. Ноги змерзли. Почекай мене. «Поквапся!» Батько викупався, виліз із ванни і налив туди гмейного засобу, а потім вантозом втопив у ванні їхні смердючі джинси. «Готовий?» – запитав він хлопця. «Так». Чоловік зменшував вогонь під комфоркою, аж поки той пихнув і згас. А потім увімкнув ліхтарик і поклав його на підлогу. Вони сіли на край ванни і взулися. Він передав хлопцю каструлю і мило, а сам узяв плиту, пляшечку бензину і револьвер, і обидва, загорнувшись у ковдри, попрямували через двір до бункера. Сиділи на ліжку в нових светрах і шкарпетках, загорнувшись у нові ковдри, і між ними лежала шахова дошка. Чоловік увімкнув маленький газовий нагрівач, і вони пили кока-колу з пластикових чашок, а згодом він сходив у будинок. Викутив джинси, приніс їх у бункер і повісив сушитися. Скільки ми тут пробудемо, тату? Недовго. А скільки це недовго? Не знаю, день чи два. Бо це небезпечно? Так. Думаєш, вони нас знайдуть? Ні, не знайдуть. Але можуть? Ні, не можуть. Вони нас не знайдуть. Пізніше, коли хлопець заснув, він сходив у дім і витягнув на подвір'я деякі меблі. Потім стягнув матрац і поклав його біля ляди. Спускаючись, підтягнув його просто на фанеру та обережно опустив ляду так, що матрац повністю прикривав вхід. Невибагливі хитрощі, але краще, ніж нічого. Поки хлопець спав, він сидів на ліжку і ножем при світлі ліхтарика вистругував дерев'яні фальшиві кулі, дбайливо підганяючи їх під порожні комірки-барабан. Ножем вигострив кінчики, відшліфував їх сіллю, а потім пофарбував сажею, надавши кулям свинцевого кольору. Виготовивши всі п'ять, вставив їх у комірки, закласнув барабан, а тоді повернув і оглянув револьвер. Навіть зблизька зброя видавалася зарядженою. Він поклав її поруч і підвівся, щоб помацати холоші джинсів, що парували над обігрівачем. Колись у нього була жменька порожніх гільз, але їх втрачено разом із іншими речами. Треба було тримати їх у кишені. Навіть останню десь загубив. Гадав, що зміг би перезарядити їх гільзами 45-го калібру. Капсулі, мабуть, підійдуть, якщо їх витягнути, не зіпсувавши. Канцелярським ножем сточив би кулі до потрібного розміру. Підвівся і востаннє перебрав запаси потім прикрутив лампу, поки вона не згасла. Поцілував хлопця, прокрався до свого ліжка і влаштувався під чистими ковдрами. Ще раз поглянув на цей крихітний рай, осяяний тремтливим помаранчевим світлом обігрівача і нарешті заснув. Місто залишили багато років тому, але вони все одно обережно пересувалися за сміченими вулицями. І хлопець тримав його за руку. Приминули металевий сміттєбак, де хтось намагався спалити тіла. Вони пі не зауважили невиразне обгоріле м'ясо і кістки під вологим попелом, якби не оберсить черепів. А так жодного запаху. У кормниці наприкінці однієї вулиці у проході, заваленому порожніми ящиками, знайшли три металеві продуктові візки. Чоловік оглянув їх, вивільнив один з-під завалів, а тоді сів на впочіпки прокрутив колеса і покатав візок туди-сюди. «Можемо взяти два?» – сказав хлопець. «Ні». «Я теж можу котити один». «Ти розвідник. Ти маєш пильнувати». «А що ми з усім цим робитимемо?» «Візьмемо, що зможемо». «Думаєш, хтось сюди прийде?» «Так, рано чи пізно». «Ти ж казав, що ніхто не прийде». Я не мав на увазі, що взагалі не прийде. Я хотів би тут пожити. Знаю. Ми могли б пильнувати. І так пильнуємо. А якщо прийдуть хороші люди? Ну, не думаю, що на дорозі ми зустрінемо хороших людей. Ми ж на дорозі. Знаю. Якщо хтось постійно пильнує, значить він постійно боїться? Ну, гадаю, щоб стати пильним, треба спочатку злякатися. Стати обережним. Сторожким. А решту часу не боятися? Решту часу? Ага. Не знаю. Можливо, варто завжди пильнувати. Якщо проблема виникає, коли її найменше очікуєш, то, певно, варто завжди на неї очікувати. Ти завжди на неї очікуєш, тату? Завжди але інколи забуваю пильнувати. Він посадовив хлопця на рундук під газову лампу, дістав пластиковий гребінець та ножиці і узявся його стрихти. Старався, тому на це пішло багато часу. Коли закінчив, огорнув синові плечі рушником, зібрав золотаве волосся з підлоги, витер його обличчя і плечі вологою ганчіркою і приніс люстерко. «Вийшло гарно, тату», Чудово. Я дуже худий. Ти справді дуже худий. Чоловік і сам підстригся, але вже не так гарно. Ножицями обрізав бороду, поки в каструлі грілася вода, а потім поголився безпечним пластмасовим станком. Хлопець уважно за ним спостерігав. Закінчивши, чоловік роздивився себе в люстерку. Видавалося, що в нього немає підборіддя. Повернувся до хлопця. «Як тобі?» Син підвів голову. «Не знаю», – сказав він. «Ти не змерзнеш?» Вони розкішно повечеряли при свічках. Шинка, стручкова квасоля і картопляне пюре із галетами і підливою. Чоловік знайшов чотири літрові пляшки марочного віскі, досі в паперових пакетах із крамниці. Налив трохи віскі в склянку і додав води. Відчув запамирочення, навіть не допивши, тож більше не наливав. На десерт їли персики та печиво з вершками і пили каву. Паперові тарілки та пластиковий посуд викинули в мішок для сміття. Потім пограли в шашки, і він вклав хлопця спати. Уночі чоловік прокинувся від приглушеного стуку крапель по матрасу, що прикривав ляду. Подумав, що лє як з відра, якщо йому тут чути. Став із ліжка, узяв ліхтарик, піднявся сходинками, підняв ляду і освітив подвір'я. Двір уже затопило. З неба репіжив дощ. Зачинив ляду. Вода просочилася всередину і крапала по сходинках. Але він вирішив, що бункер майже не пропускає дощу. Пішов поглянути на хлопця. Той був вологий від поту. Чоловік стягнув із нього одну з ковдер. Обвіяв обличчя, а потім вимкнув обігрівач і ліг спати. Коли знову прокинувся, подумав, що дощу щух. Але не це його збудило. Йому наснилося створіння, яких він ніколи не бачив. Мовчазні істоти. Гадав, вони присіли біля його ліжка, поки він спав. А потім забилися кудись, коли прокинувся. Він повернувся і поглянув на хлопця. І, мабуть, уперше зрозумів, що він сам був для хлопця таким собі іншопланетянином, істотою з планети, якої більше не існувало. Навіть оповіді про неї видаються підозрілими. Він не зміг відтворити загубленого світу, щоб задовольнити хлопчика, не відтворивши його втрати. І вирішив, що дитина, певно, знає це краще за нього. Намагався згадати сон, але не зміг. Лишилося тільки саме відчуття. Подумав, що створіння, ймовірно, прийшли, щоб його попередити. Про що? Що він не міг запалити дитячого серця тим, що перетворилося на попіл у його власному серці? Навіть зараз якась його частина бажала, щоб вони ніколи не знаходили цього сховища. І якась його частина завжди бажала, щоб усе завершилося. перевіривши, чи закручену вентиль газового балона – він розвернув плиту і поставив її на рундук. Розкрутив нижню панель, зняв блок комфорок і маленьким розвідним ключем від'єднав дві з них. Витягнув пластмасову банку із залізячами, виловив потрібний гвинт, ставив його в муфту і вкрутив. Потім під'єднав шланг від балона і зважив у руці цей невеликий чавунний пальник. Легкий. Поклав його на рундук. Металевий каркас викинув у сміття і піднявся на двір глянути, яка погода. Матрац так просякнув водою, що відкрити ляду було непросто. Він стояв, тримаючи її на плечах і оглядаючи двір легка мряка, і не від яка година дня. Він поглянув на дім, на мокрі околиці, врешті опустив ляду, спустився сходинками і заходився готувати сніданок. Цілий день вони їли та спали. Він планував рушити далі, але дощ став переконливим виправданням затримки. Продуктовий візок стояв у сараї. Навряд чи такого дня хтось мандруватиме дорогою. Вони перебрали запаси і те, що варто взяти, виклали акуратним кубом у кутку укриття. День видався такий короткий, що й на день не схожий. Коли настала темрява, дощ ущух. Вони підняли ляду, піднялися на мокре подвір'я і взялися переносити коробки, пакунки, поліетиленові пакети і складати їх у візок. Слабко освітлена ляда серед темного двору з'яяла, наче могила в судний день, на якійсь старій апокаліптичній картині. Коли навантажили у візок усе, що той міг витримати, чоловік накрив його поліетиленовим брезентом і перев'язав короткими еластичними шнурами просмикнувши їх у кільця, міцно прикипив вантаж до тротяного кошика, а тоді вони відійшли та, підсвітивши ліхтариком, обдивилися зроблене. Чоловік запізніло подумав, що варто було взяти декілька додаткових комплектів коліс з інших магазинних візків, і варто було б ще зберегти мотоциклетне дзеркальце зі старого візка. Повечерили та проспали до ранку, а потім знову помилися в лазничці. Потерли тіло губками і вимили волосся в тазиках із теплою водою. Поснідали і на світанку вже вирушили в дорогу, в нових масках, вирізаних із простираду. Хлопець йшов попереду, розчищаючи мітлою шлях від патичків і гілок. А чоловік схилився над ручкою візка і вдивлявся в дорогу, що простягалася перед ними. Перевантажений візок було б складно штовхати вологим лісом тож вони пополуднули просто посеред дороги. Заварили чаю, доїли останню консервовану шинку з крекерами та гірчицею, а на останок було яблучне пюре. Сиділи спинами один до одного і спостерігали за дорогою. — Тату, ти знаєш, де ми? — запитав хлопець. — Приблизно. — Тобто приблизно. — Ну, гадаю, до узбережжя кілометрів триста двадцять. Це якщо навпростець. Як це навпростець? Ну, тобто якщо рухатися просто напрямки, як ото ворона летіла б. Ворона? Так, тобто якщо провести пряму лінію. А ми скоро туди потрапимо? Не дуже скоро, але доволі скоро. Ми ж не летимо навпростець, як ворона. Бо воронам не доводиться рухатися дорогою. Так. І вони летять куди хочуть? Саме так. Як думаєш, ворони ще десь лишилися? Не знаю. Але як ти думаєш? Думаю, навряд чи. А вони можуть полетіти на Марс чи ще кудись? Ні, не можуть. Бо це далеко? Так. Навіть якби захотіли? Навіть якби захотіли. А якщо вони постараються і пролетять половину відстані чи десь так, а потім дуже втомляться, то впадуть? Ну, насправді вони не зможуть пролетіти половини відстані, бо тоді опиняться в космосі, а там немає повітря, тож вони не зможуть летіти. І крім того, там дуже холодно, вони замерзнуть. ге І вони все одно не знають, де Марс. А ми знаємо, де Марс? Приблизно. Якби в нас був космічний корабель, можна було б туди полетіти? Ну, якби це був справді хороший космічний корабель, а ще були б люди, які нам допомагали б. Гадаю, ми могли б туди полетіти. А там була б їжа і все таке, якби ми туди долетіли? Ні, там немає нічого. Ех. Так вони сиділи доволі довго. Влаштувалися на складених ковдрах, і спостерігали за дорогою в обох напрямках. Навіть вітру не було. Нічого. Згодом хлопець сказав. Немає жодних ворон. Чи є? Немає. Лише в книжках? Так, лише там. Я й не думав, що воно так. Готовий? Так. Підвелися, прибрали чашки та залишки крекерів. Чоловік поклав ковдру зверху на візок і закріпив брезент. А тоді став і подивився на хлопця. «Що?» – спитав той. «Я знаю, ти думав, що ми помремо. «Ага». «Але ми не померли». «Ага». «Добре». «Можна дещо запитати?» «Звичайно». «Якби ти був вороною, піднявся б так високо, щоб побачити сонце». «Так». Я так і думав. Це було б класно. Так і є. Готовий? Так. Чоловік зупинився. Що сталося із твоєю сопілкою? Я її викинув. Викинув? Так. Гаразд. Гаразд. У довгих сірих сутінках вони переходили річку і зупинилися подивитися з бетонної балюстради на повільну мертву воду під мостом. Крізь савансажі нижче за течією виднівся образ спаленого міста, ніби чорна паперова витинанка. Вони знову побачили його, тільки вже в темряві, коли виштовхували важкий візок на довгий пагорб і зупинилися перепочити. Чоловік повернув візок боком, щоб той не скотився. Їхні маски вже посіріли біля рота, а навколо очей сформувалися чорні кола. Вони сіли в попіл на узбіччі. Та поглянули на схід. Обрис міста все темнішав разом із наближенням ночі. Ніде немає жодного вогника. «Тату, як думаєш, там хтось є?» «Не знаю». «Коли ми вже зупинимося?» «Можемо зараз». «На пагорбі?» «Можна скотити візок до тих скель, прикидати його гіллям». «А це гарне місце для спочинку». Ну, людям не подобається зупинятися на пагорбах, а нам не подобається, коли люди біля нас зупиняються. Тож для нас це гарне місце. Думаю, так. Бо ми розумні. Ну, аби не стати зарозумілими. Добре. Готовий? Так. Хлопець підвівся, взяв мітлу і поклав на плече. Потім глянув на батька. «Які наші довгострокові цілі?» – спитав він. «Що?» «Наші довгострокові цілі?» «Де ти таке почув?» «Не знаю». «І все ж. Ти таке казав?» «Коли?» «Давним давно». «І яка була відповідь?» «Не знаю». «Ну, і я не знаю. Ходімо, а то темніє».